Я проведу вас, щоб ніхто не вкрав. Він охоче підвівся з місця слідом за дівчатами, зовсім не намагаючись їх утримати. Як добре, нарешті ми по-справжньому відпочиваємо, невгавала Анжеліка, повиснувши на руці вахтанга, коли всі троє спустилися зі сходів і рушили до парку. А Ірка зараз у потязі трясеться. Так їй і треба, шпичці. Парк. Зустрів їх незвичною тишею. Ліхтарі, як і раніше, яскраво горіли, але від того, що в такому завжди людному місці зараз нікого не було, Олені стало зле. Нічний свіжий вітерець трохи протверзив її, і вона одразу відчула страх. Дванадцята година ночі. Незнайомий грузин. Навколо ні душі. Вони обидві п'яні до бестями. Як таке могло статися? І що ще може трапитися? — Ліко, давай швидше і перестань реготати, взяла вона за руку подругу. — Ой, Оленчику, дай мені спокій. Бракувало ще, щоб і ти стала другою Іркою. — Ліко, я серйозно, отямся. Аби потрапити до бічних воріт, що виходили на їхню вулицю, треба було повернути з освітленої алеї на вузьку стежину, протоптану відпочивальниками прямо у трої. Дотепер ліка з Оленою бували в цьому глухому неосвітленому закутку тільки вдень або надвечір, і навіть не помічали якоїсь різниці між алеєю та стежкою. Але тепер, зробивши кілька кроків у бік від останнього ліхтаря, закритого до того ж від них високим крислатим платаном, усі троє опинилися в непрогляній пітьмі. Олена похолола від страху. Аліка раптом урвала сміх і, широко відкривши очі, аби хоч щось бачити під ногами, навпомоцьки рушила вперед. «Як темно! Нічого не видно!» Чомусь тихо майже пошепки, сказала вона. «На півдні ночі темні!» пролунав вахтангів голос позаду. В Олени упало серце. Чоловік пропустив дівчат уперед при повороті на стежину, і тепер йшов позаду. Позаду Олени. Вона чула його гучний подих, і їй здавалося, що ось зараз він торохне її чимось важким по голові. Кожен крок, що наближав їх до заповітної хвіртки, вона проробляла в неймовірній напрузі, усією своєю істотою, прислухаючись до людини, що йде за нею. Ліка ступала першою. і з того, як Стрімко вона прискорювала кроки, Олена зрозуміла, що Ліка теж боїться. Попереду зблиснуло слабке світло. Воно пробивалося крізь щелину в огорожі. Ліка пішла ще швидше, майже побігла, хоча під ногами, як і раніше, не видно було ані чогісінько. Аж ось із темряви проступили обриси хвіртки. Ліка штовхнула важкий засув в рід, і всі троє опинилися на бруківці. Мимо промчалося йнувши фарами авто. На зустрічі йшли, тримаючись за руки, хлопець із дівчиною. У будинку навпроти горіло світло. В Олени відлягло від серця. Вахтанг, ніби нічого і не сталося, знову підхопив ліку, тож Олені стало навіть соромно і самій незрозуміло, як вона могла злякатися темряви. «О, ось і наш будиночок!» Колишнім безтурботним голоском прощебетала ліка. «Отут ми живемо!» «Номер двадцять три», – вимовив Вахтар. «Гаразд. Завтра о 15:00 ми під'їдемо сюди на бежевих жгулях. Так, лялечки? До зустрічі!» Він галантно вклонився і, зачекавши, поки дівчата зайдуть у маленький дворик, повернувся до парку. «Хочу спати і більше нічого!» Ледве на двері повідомила ліка. «А ти що, завтра і справді збираєшся їхати з ними в гори?» Олена обвімкнула в кімнаті світло. «Я хочу спати!» – повторила ліка, сяк так стягнула з себе плаття і впала на ліжко. На завтра до самого полудня подруги так ні про що й не домовилися. Зранку в ліки боліла голова, і на пляж вони не пішли. О першій годині добрили до їдальні, поїли, поєднавши сніданок з обідом, і повернулися додому. Ліка взяла кілька крупинок лимонної кислоти замість пігулки і знову лягла на ліжко з мокрим рушником на голові. Олена теж не дуже добре почувалася, але після їдальні трохи ожила. І тепер пришивала стрічечку до своєї пляжної панами, щоб та не злітала з голови «На вітрі». «Котра година?» – простогнала ліка. «За десять друга».